Justo soy el rey del jazz, Coco, el más mono rey del swing, más alto ya no, eres to esto me hace sufrir. Yo quiero ser hombre como tú y en la ciudad gozar. Come on, be joke, get ser tan mono me va a porrir. Up yupi tu, yupi we go so come to. How do you be do? Get on that, come on to. me. Scoop it Bona tarda a tothom. Esteu escoltant escoltar Radio Primavera 88 a la FM. Us parla la classe dels jaons guim de, de p 5 Avui estem amb vosaltres l'Andrea, la Gisela i jo, que sóc el Jordi. Ja he arribat el mes de maig. I cada cop falta menys per acabar P5A. Ja estem donant moltes coses. Voleu que us estem aprenent a escriure en lletra de pal i en lletra lligada i allà sí, paraules i petites frases. Ens costa molt, però és divertit, perquè així podem saber el que posa tots arreu. I allà sí, uns altres contes. També practiquem molt escriure el nom i el cognom en lletra lligada és difícil, però cada dia surt millor. A tots ens agrada comptar. Ara, a vegades ja comptem tots junts fins al 100. I escrivim molt bé els números del 0 al 9. Però el que més ens agrada fer el coet. Sabeu què és? És comptar darrere del 15 al 0. Cordarem imatges, expliquem contes, fem moltes més coses. El dia 11 de maig vam anar a tomar un ari al zoo. Tenia tantes ganes d'anar-hi. Vam aprofitar l'excursió per veure tots els animals que hem treballat les projectes.. Bona <totipat> ¡Lui, qué ritmo tienes! Bueno, ahora cumple con tu parte del trato, primo Dime cuál es el secreto De ese rojo fuego Pero yo no sé cómo hacer fuego mm. A mí no me engañas, Mugli Un trapísimo yo y tú Y dame luego, luego El hombre en fuego Para ser como tú Y dame el secreto, cachorro Dime Cómo debo hacer o el ro fuego per prendre. Petre s'ha fet el polita dels elefants i també de les tortugues. Pe 4 del micos i P5, dels pingüins i dels conills. Vam passar tot el dia al zoo, Vam anar amb autocar i ens vam quedar a dinar. Primer vam veure l'espectacle dels ufins i després ben vam veure tots els altres animals. Va ser genial. Bé, nois sí, i noies, ens aquí el nostre programa. Aquest és l'últim programa d'aquest curs en deien Aica B a Primer. I des de Ràdio Primavera, el 88.5 de la FM ens acomiadem la classe del dia on seguim. Avui us han parlat l'Andrea, la Gisela i jo, que sóc el Jordi. Adeu-siau! Si vols estar la, estar la primera, primera, escolta, adiu primavera! Así que eso es lo que quieres, el imón. Lo voy a hacer pedazos. Lo patearé. Lo... Oh.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 I've been running I've been liberated I've been running Can no me bad just stop